А ці вже доконають. Для моєї віддистельованої в безмежній вірності вождю молодої душі чути таке навіть від рідної матері було страшно. Мамо, злякано вигукнув я, що ви ото кажете, а те й кажу. Вон люди розказують, бачили намальованих Сталіна і Гітлера. Та Гітлер намальований і перед ним біла булка, а перед Сталіном Кермек. Так воно і є. А наші сукини-сини столи стругають та ставлять у садках. Та один до одного так клубком і качаються. Та пропивають, що ж колгосп цей до нитки. Ти ж командир, можеш, хоч ти захистиш. Я, мама, повинен захищати вітчизну, а не якийсь колгосп. А я ж думала, і гірко зітхнула мама. Чого не встигли пропити місцеві керівнички, доконала війна. Ще дужче змаліла наша зашматківка, укрутилося життя, скотилося на грань вмирання, народна душа, а відходив у непам'ять барвистий світ минулого. Які вже тут свайби, які урочистості, які радощі. Наше весілля відбулося тільки завдяки моїй упертості. Без надмірного розголосу, без натовпів, тільки найближчі люди все тихо і скромно. Ну, ковікнув кабанчик, провіщаючи смачні ковбаси. Полетіли голови в курчок і півників. Розкачувалися коржі для локшини. Варилося і пеклося все, що треба над тонкошиїми горільчаними пляшечками мови сотні сталінської будівлі над одноповерховою міщанською Москвою. Здіймалися срібноголові пляшки того совєтського шампанського, яке закликали на пити реклами в усіх радянських містах, а в скляних карафах, чи то чудом уцілілих, чи з довоєнних президій, а чи привезених для відбудови села вже по війні, звабливо золотилася абрикосівка місцевого виробництва, свіжо вигнана з назбираних у стопових лісосмугах кисленьких абрикосок, які щедро вродили того літа. Були тости, промови, побажання і величання, були радісні сльози наших матерів, і в тих сльозах ще і скривіше сяїла краса, забігло начальство і сільськрадівське, пилони, закусуючи навстоїчки, невзірає і до дна, харамаркало щось про трудові успіхи і сяйливі вершини, Бігло далі, виконувати вказівки, готуватися до нового етапу, здійснювати і втілювати. Прочув про моє весілля і директором ТС Положай, приторохтів, півтора тонкою, забувши про своє хитрування, що сили вигукував, гірко, а тоді підсів до мене, спитав. Правду кажуть, що ти в науку вдарився. Все може бути, товаришу директор. Та який я тобі директор? Дядьку Демид з Положаїв, ото і все. А ти можеш тепер вийти у великі люди. Можу вийти, а можу і не вийти. Не забуваю, що тебе виховала Положаївська МТС, а також її директор Положай. Балачка у нас вийшла майже на дипломатичному рівні. Галя Поштарка подарувала мені знімок нашого п'ятого класу. Випадково зберігся у баби хомихи, в якої до війни квартирувала вчителька природознавства Марія Микитівна, я вже й забув про той знімок, на якому я сидів правобіч од учительки, притискуючи до грудей книжку з написом Ботаніка. Бач, коли ще ти думав стати агрономом, сказала Галя. Та не думав я тоді. Це вже по війні, в 45-му зустрівся мені один мудрий чоловік і намовив мою дурну голову. Хоч як наші матері намагалися. Одомашнити весілля, обмежити його родинним колом, воно все ж таки нагадувало, коли її незагальні збори, то кущові або ж нараду засідання, присвячене з приводу знагоди, коли не порятується від промов, не відкрутиться від виступів, осоловіло її знатямлено слухати чергового оратора і намагатимешся розв'язати задане класиком завдання». Чоловік ти чи дорогий і багатоповажний шкап, малий Марко метався туди й сюди, видно, ждав когось, нарешті діждався.